hat ja Nosk plötzlich ja plötzlich ob Det war et mirakel, jeg besøkte bergen ja aldri snocket nos man ser bodde så besøkte jeg bergen og plutselig snocket jeg flüdene og feil frid nos. Og folk omkring var kalde det miraklet på oberang. Men jeg ved ikke, om det er et mirakel. Men jeg skal tale øh, for jer om, øh, det er i hvert fald det opdrag jeg har fået, det er at, at tale lidt om øh, mit forhold til politisk dækning, og hvordan jeg tænker politik øh, i kunst generelt osv. Men eftersom Paul ikke er her, kan jeg jo øh, gøre som jeg vil nærmest. Og det står jo jer ja, frit for at gå, kan man sige. Jeg opdagede for nylig, at jeg, at jeg lever i et skæbneår. Det ved jeg ikke, om I, I forstår det ord. Men jeg skrev i nogle af de allerførste optegnelser, jeg, jeg gjorde som 14-15 år i en dagbog. Dem fandt jeg ved et for nylig, hvor jeg så øh så at jeg havde lagt nogle fremtidsplaner blandt andet at jeg skulle dø i 2011. Og hvis jeg ikke døde naturligt, så ved egen hånd. Heldigvis eh eller heldigvis, det ved jeg ikke, men altså, jeg, jeg, jeg jeg forlod den tanke eh jo meget tidligt, sikkert i begyndelsen af 2000'erne eller noget, der det ikke længere var interessant med den slags digterromantik og kunstnerromantik og så videre. Men eh øh, da jeg så fandt dagbogen, så øh, lyste det her 2011 op i ansigtet på mig. Øh, og ind til oktober i hvert fald lever jeg i mit skæbneår. Det betyder at jeg kun vil tale sandheden. Der er ikke tid til andet. Og det er jo en vældig befrielse. Eh øh, og ikke være nødt til at øh, skulle tale på andres vegne, eller på usandhedens vegne. Men øh, det er også en opgave. Derfor øh, kan jeg også tillade mig at fortælle, hvor uoriginalt det er, det jeg skriver. Og hvor det kommer fra Og jeg vil øh, som en introduktion til at jeg taler om min bog Så vil jeg vise en video øh, Fra YouTube Simpelthen Og det er en video som er, øh, er En musikvideo Som en kunstnergruppe der kalder sig Synok Har lavet øh, En dansk kunstnergruppe Fra Nørrebro fra kvarteret i Danmark, og den har de lavet sammen med en komponist, der går under mange forskellige navne, men først og fremmest under navnet Gudipal. Og jeg viser den her video, fordi at, at kunstnergruppen og Gudipal i det sidste års tid har været den fremmeste inspiration i udviklingen af den her bog og uh, han har nogle forskellige uh, strategier til, hvordan man arbejder med politisk kunst. Han opfatter det ikke selv som politisk kunst, men uh, men jeg opfatter det som en politisk kunst, og det vil jeg så tale lidt om, inden jeg kommer ind på mine egne bøger og hvordan jeg arbejder med det. Uh, videoen er en 7-8 minutter lang, uh, og jeg håber, det fungerer. Dansk institut for elektroakustisk musik Nu degenereret til Dansk institut for elektronisk musik Synok mandskab har arbejdet på jeres supercomputer Og skabt Synok Computer 1 Dette avancerede teknomodul vil Synok nu afsætte For at skaffe midler til videre autonom forskning og formidling af Det er et radikale Det første nordiske alternativ til kontemporeret Vestelig akademisk musik i væntet for mange år. computer 1 er kommunal afkoblet. Og sendt ud af landet til en anonymt vektisk prokurat For ikke mere end 250.000. Ja. Yes. Yes. Yes. Snabillag flytkræg af. Der kan I selvsigt sige, kriminalitet betaler sig. <skrædisk> <skrædisk> I kældens supercomputer. Hvad er det, der and uh -huh. minimalitet der til godt det er store sønder store for senam begrænser den halter så er der i kapitel øhm uh, nu så han det var endnu et kapitel til den her saga. Uh, jeg vil lige fortælle lidt lidt baggrundsviden omkring det og så videre også uh, for at forstå nogle af de dybder jeg, jeg ser i det. Måske. Uh, den, her, uh, den her video er uh, udover at være musikvideo og altså et samarbejde mellem Synok og og Goody -paller. Så er den også øh, direkte henvendt som et angreb mod den institution, der hedder Diem Som er er danske Institut for Elektroakustisk Musik, som det blev nævnt Og hvor Gudipal tidligere havde været lærer i øh, komposition Altså musikhistorie og, og, og moderne elektronisk kompositionsmusik og den slags øhm, Og hvor han så introducerede det han kaldte radikal computermusik og den radikale computermusik, det var, en øh, han lavede en række undersøgelser sammen med eleverne om, at, øh, at der siden 50'erne havde været forestillinger om, at om 30'er år, så er computeren klogere end os. Det var der i 50'erne. I 60'erne var det det samme, der fandt de artikler om 30'er år er computeren klogere end os. Som, og, og så videre, så, fandt de, så kiggede de på nutiden og så, at i, i nutiden der, er der den samme myte, og så sagde Godipal stop. Nu tager vi det på alvor. Øh, nu laver vi simpelthen en musik som om at computeren den er klogere end os om 30 år. Og så laver vi en musik som den computer, den intelligens, den fremmede intelligens ville synes var interessant at høre på. Uh, og der er så en lang uh, række tanker omkring det, hvilken slags musik uh, sådan en fremmed intelligens vil synes var interessant at høre på. Uh, det, det, en af tankerne er, at det skal være uskanneligt, altså ikke til at scanne, fordi øh, det er nogle af de emner, som vi bliver ved med at beskæftige os med, som vi synes er, er, er mest interessante, det er sådan noget som døden og kærligheden og livets opståen, og den slags, som, som vi ikke kan blive færdige med, som vi ikke forstår, som er, er noget, der er ud over det menneskelige, de menneskelige fatteevne øh um, og der ser han så at den mest den, det meste af den computer musik der bliver lavet den er meget nemt eh øh, nem for en en binær intelligens at scanne og og forstå og og der, der, der er en masse forgreninger ved den her teori også med hvordan øh, øh, det det dokumentariske materiale vokser fra, fra år til år og hvordan det bliver digitaliseret og og hvordan det øh, hvordan det ikke for en binær kunstig intelligens, vil være særlig interessant at beskæftige sig med om 30 år. Og gør han så nogle andre ting. Men det havde den konsekvens, at han begyndte at undervise de her elever, som altså er, er et konservatorie, altså det er på konservatorieniveau, og han havde de her elever i fire år, og han begyndte så at undervise dem i det her radikal computermusik, øh, kunne ved at medbringe en lut, som han selv havde bygget. Og, øh, og han, øh, han lavede så også forskellige spilsystemer med et planetspil, øh, det har I måske set, øh, det, det, der, der er fans overalt. Men øh, hvor han rykker rundt på på planeter og har et, et spil, han gennemfører. Han har, en, han har en mekanisk fugl, som han, øh, som han, selv, han bygger alle instrumenter selv. Og, og af og ost den her mekaniske fugl og videre, som han trækker i og fløjter og det er en del af den radikal mu computer musik og det er det han så altså har beskæftiget sig med siden øh, 2000 og hvad eller 2004 med andre ord. Øhm. Det er baggrunden for det, men han blev så fyret, efter han begyndte at beskæftige sig med den her radikale computermusik, og eftersom han er den mest med danske elektromusiker, øh, vi har nu, og den, der turnerer mest, den, der holder øh, foredrag på alle de amerikanske universiteter osv., så øh, virkede det som meget, meget mærkeligt, at han blev fyret. Og, øh, og så det, jeg kommer frem til her, det er først og fremmest, hvordan den her video og den her musik, den fungerer som øh, institutionskritisk. Øh, direkte institutionskritisk ved det, at han så går ind med, med, med den her kunstnergruppe Synok, Nok, som består af DJ Vad, ham med de lysende øjne, der, der står sådan her, og som altså er dansk inder eller indie, med, med indisk øh, herkomst øh og som bor på Nørrebro og der er, der er de andre øh, fyrer der er DJ eller DJ altså video jockey øh, livstræt som er, er ham der laver videoerne her. og så er der ny dansk stelmor som er en af dem. Det og det er alle sammen sådan unge øh, unge drenge der fra fra Nørrebro. som han har fundet sammen med. og de, øh, og det, det er også meget sjovt at der opstår den her modsætning mellem den den øh, velestimerede øh, elektroakustiske komponist, og så, og så øh, de her, som øh, med egne ord spiller pergertek, øh, og, øh, og som i mange år har, har haft alle de her øh, tegn, og, og folk har været live, at de er utrolig voldsomme, også øh, det er fyldt med hagekors over det hele, og så videre. Det er godt nok ikke hagekors, det er velfærdssvastika. Men øh, Men som institutionskritik er det spændende, fordi at han øh, så øh, erklærer krig mod den institution, DM. Og øh, så går de ind og hugger deres dyreste maskine, Eventide 8000H, som har kostet lige om 30.000 kroner og at erhverve for, for øh, DM. Men siden de erhvervede den, i otte måneder før pal blev fyret, der, der øh, havde den været defekt. Den har været defekt fra startdag. af. Så de, det vil sige, de er, har en institution, der har købt, jeg tror det var øh, 90.000, den, den kostede. De har købt den her virkelig fancy maskine, og så har den aldrig fungeret. Øh, den har bare stået. Øh, samtidig, i samme tidsrum, der har ledelsen så købt en plakat med, øh, hvor alle Beatles underskrifter er, for 150.000 det øh, er der et eller andet form for misforhold i. De, de, de går så ind, og øh, han kan ikke længere få lov til at undervise på øh, stedet på instituttet. Og så går de ind og, og, og tager den her maskine for at drille mest, øh, laver nogle af de her videoer. Øh, og så Goodipal har Gudipald længe, også før han blev ansat her, der har han finansieret skolevirksomheder, han har han øh, boede i London i mange år. Han var en, ja, han startede i techno miljøet, så altså som teenager, så blev han eh øh, headhunted til reklamebranchen øh, i Danmark er det et stort reklamefirma, hvor han arbejdede lidt tid, hvor han bland anlæg lavet jingle til Matrix, sådan uh, til sådan Matrix trailer, han han lavede, uh, hvad hedder så noget lyd design til en lang række virksomheder uh, og blev blev smidt ud af hele reklamebranchen med Føn og Klim, fordi at han uh, vi har et firma i Danmark der hedder BO, som er sådan noget uh, virkelig uh, high tech. Uh, Jeg ja, kender ikke det. BO. Nej, men det er sådan noget meget meget fin fjernsyn og radio og meget veldesignet og Danish design og snoppet og almul. Men det lade han så lyddesign til og, og og og virkelig altså til jeg tror jeg kan ikke huske hvad det, hvad det var til, men det var forskellige af produkterne hvor han så brugt brugt altså den lyd han brugte det var noget han huggede fra Britney Spears og ting og sager for at simpelthen at opputte den her altså simpelthen kritisere kunden gennem det design han lade og, og det blev så opdaget fordi han havde ikke nogen rettigheder til det og de følte sig også pissed på og så blev han smidt ud af hele reklamebranchen så han er, bliver smidt ud hele tiden alle steder fra han er så sent som i sidste weekend at han blev smidt ud fra en stor festival hvor han var hovednavnet Øh, og hvor dørmændene slog ham, og hvor han kom tilbage dagen efter for at slukke strømmen, simpelthen, og kravlede rundt på taget og alt muligt. Er, der er altid et vældig raballer omkring det. Men, øh, men øh, det er institutionskritiske i det her tilfælde, der, så han, han sammen med gruppen går de ind, de tager den her Eventide 8000H, så øh, reparerer Goodypalten, han har finansieret skoler, det er det, jeg er i gang med at sige, ved at reparere elektronik, finmekanik og den slags ting. Fordi, og han har også været i en fortid som hacker og den slags. Så han har virkelig god forstand på den slags. Og så reparerede han den, plus forbedrede den for et betragteligt beløb. Øh, plus at han så installerede en ekstra knap, som ingen havde set før. En rød knap og øh, og, vil, og meningen var så at de ville gå ind og aflever den tilbage uden der var nogen der havde opdaget det. Øh, nu med en forbedret, simpelthen en altså en generøs gestus nu med en forbedret maskine. Øh, og når man så trykkede på den røde knap, som ingen kendte til, så ville der automatisk komme lectures af Gudipal, så ville han fortsatte sin undervisning. Så det er altså derfor det hedder frisk hakket musikundervisning. Ehm øh, og det, synes jeg, er, er meget interessant, øh, det her med at, at gå ind og altså påpege øh, en ledelses øh, forkerte beslutninger, øh, påpege det spild, der er ved at have sådan en maskine, øh, simpelthen øh, tage den, altså det er godt nok en kriminell handling, men, men samtidig øh, forbedre den, reparere den, gøre den brugbar og tilbyde og give den tilbage til institutionen og med den med den, øh, tilføjelse at, at han så også øh, hvad man sige er tilgængelig for eleverne. Det er et aspekt af den her video, og det er som de siger en saga der har løbet over lang tid, øh, og som er endt med politianmeldelse og og og øh, ma mange trakasserier fra mig tilbage og som er som øh, han erklærede en gentleman's war og, på, og Øh, overfor den her institution, og de, øh, og de gav sig så til sidst, gav ham en undskyldning, og ting og sager, og det øh, endte sådan set godt. Men, men, øh, men de, han, er, stad, han er stadigvæk politianmeldt, fordi eftersom krigen optrappede, så var han ikke interesseret i at aflevere tilbage, og, øh, og han brugte den så også til at, øh, at finansiere øh, en pladeudgivelse, hvor han lånte øh, 500.000 af den, Ukrainske Mafia, hvor han stillede den her som sikkerhed, og de øh, 500.000 kroner, som han lånte af den ukrainske Mafia, puttede han så i øh, næste pladeudgivelse som 500 kroner sædler. Og pladen kostede 120 kroner. Øh, men der lå altså så en 500 kroner sædl i hver plade. Øh, og på den måde forgrener tingene sig hele tiden, at øh, det der det ene, altså fra og et radikal computermusik er en omdefinering af hvordan man hvordan man skal skabe computermusik til til øh, til kri, insti, altså direkte konkret institutionskritik til øh, at lave de her musikvideoer og og offentlige optrædener øh, til at øh, lave en noget jeg opfatter som en kapitalismekritik ved det at da han lavede pladen og udgav den, opstod der problemer i alle forretninger, fordi øh, dels kunne forretningerne ikke acceptere prissættelsen, at den var mere, at man fik flere penge tilbage, end, end, end man gav. Dels var der øh, mange, der styrtede ind og øh, og, øh, og ville købe alle sammen på én gang. Og der var mange, der forsøgte noget pyramidespilsagtigt med, så købte de en, så kunne de købe to, så kunne de købe 4 og så videre. Så det det kollapsede hele tallet af den kollapsede. Øh, men det lykkedes dog efterhånden, men, ja, men det var et ganske enkelt greb, som som kritiserer værdiudvekslingen i det hele taget. Igen gennem en generøs gestus igen gennem generøsitet. Ehm han postulerer så at han i den her video at de havde solgt den til en hollandsk samler. Men øh, det var det var bare fordi de fik et tilbud fra den her samler. Det var så det der kunne finansiere eller stille sikkerhed for, for lånet hos den ukrainske mafia. Øh, nu har han så lige udgivet tre nye plader, som hvor den ene der får man øh, der ligger en sjek som man, som er underskrevet, som man bare skal udfylde der en konto i England med 200 1000 på så og så øh, kan man så selv bestemme hvor stort beløb man skal skrive på. Det er jo bare det, at, at øh, hvis man skriver 200.000 og der er en der allerede har hævet 10.000, så er ch'ken ugyldig, så man har kun et et shot på den måde. Den anden plade, den anden plade, der har han så foræret øh, der han foræret, jeg tror det er 60.000 til romæerne i Danmark, som er vildt eh øh, udsatte lige for tiden der Øh, der er jo meget snak om i medierne, øh, om deres øh, I kender alle sammen til Dansk Folkeparti og, og hvordan stemningen er i Danmark og så videre og lige nu er det romærene der er søndebukkene og han er så foræret øh, øh, han, han har venner der blandt romærene også, eller i hvert fald har han det nu og, og øh, har foræret dem de her, det her store beløb mod at de så laver en øh, deres egen valuta og i den anden af, plader, af de her tre plader der er så en Roma-sædel på, på 5.000. Øh, Roma, altså jeg, jeg kan ikke huske, hvad, hvad, hvad Luzan hedder, men, men den har et beløb, som, som så kan omvækstes til 30 kroner. Når Roma-staten øh, findes, eller hvis man, øh, hvis man møder en Roma, hvis der er en, øh, der arbejder på en restaurant eller noget, så, så kan man øh, bruge de her Roma-penge. Men de er altså også meget, meget flotte som kunstværker. Uh, og det er, det, er, det er jo sådan en forejering, der, der så både på, påpeger et socialt problem og et politisk uh, problem i Danmark, samtidig med, at det, at det også uh, uh, gør noget helt konkret overfor det romasamfund, der er, uh, samtidig med, at det har nogle æstetiske indvirkninger eller eller udtryk. Den sidste, uh, den sidste plade, der er det så, uh, der er så uh, hvad hedder det, kopine hans bankkort og øh, og, og så øh, er det sådan at man så kan kan hæve fra fra hans jyske bankkort. Men øh, der skal man gætte koden først og der, der er lille der, det er ikke så svært tror jeg, hvis man hvis man sætter sig ind i det, men men det, jeg tror ikke rigtigt det lykkedes. Der var nogen problemer med det. Noget af det, der også er fascinerende ved, ved, ved sådan en video her, som på mig i hvert fald virker meget voldsomt. Jeg ved ikke, om den også gør det på jer, altså i æstetikken, og voldsomt og, og fremmed. Og uhyggeligt vel også med de her forskellige tegn, og og det line, det ser ud som om, at at kvinden, der skriger, at hun, hun lider overgreb, nærmest hende, der hedder Judy Solomon. Øhm, det tænkte jeg i hvert fald første gang, jeg så den, at, at hun led et overgreb. Der ligger en nede på gulvet, som har sådan et meget beskidt tæppe over sig, og der er en, der danser, der, der er helt knækket bagud, og de siger det her med, at husk, kriminalitet betaler sig, de står og deler penge ud, og, og der er alle de her velfærdsfærds, de kan, ting og sager. Det virker meget, meget og, og der er den her stjålende computer jo også, ikke? Øh, forbindelsen til mafien, alt, alt muligt. Sådan, hvad skal man sige, det, det vi også kan, måske kan, jeg synes det er voldsommere, men alligevel kan vi, kan vi genkende nogle ting fra, fra den subversive kunst, sådan fra, fra, som vi kender fra, sådan fra den klassiske avantgarde men alligevel synes jeg nu det virker voldsommere. Men det da er ekstra interessant, det er den dobbelthed der er i det. Hinde kvinden Judy Solomon som vi opfatter som, som jeg opfatter i, i det æstetiske udtryk som en der bliver begået overgreb på i hendes skrig, og så hun er en stemmehealer. Hun er en der helbreder med stemmen. Ham der ligger på tæppet er patienten, der ligger og bliver helet. Hvis man slår går ind på Synox hjemmeside, de har deres egen hjemmeside, kører interessant nok, finde den, men det gør jeg ikke lige nu. Øh, der er også en henvisning til Judy Solomon, så man vil i hen hjemmeside, så der man, og med sig fra nogle af hendes sessioner og den slags. Så der, der, der kan man altså der kan man altså øh, få om hvem hun er. Man kan få øje på dobbeltheden i det. Og hun øh, hun repræsenterer jo så en bro af stemmen, som rækker ud over den de indboende kvaliteter, skønheden, dybden i det, men som er en en virkning på den der så ligger der nede, øh og som øh, efter, øh, altså, i princippet eller måske også i praksis bliver helbred. Jeg har ikke selv prøvet det endnu, men vil gøre det ved nærmeste lejlighed. Så der så den her maskine, hvor jeg allerede har talt om nogle af, af dobbelthederne, altså at den er stjålet, det er et angreb mod institutionen, den, den, den bliver tilført værdi. Øhm. Og den maskine, den, den står nu på et kontor på Blågårdsplads. Blågårdsplads, det er hjertet af, af Nørrebro, hvor hele det her syge nokslængde de hører til. Og der er et kulturhus som kommunen har stillet til rådighed. Øh, til de unge som er, er som har lidt iværksætterånd og som gerne vil have nogle værksteder, vil spille musik. Øh, hvad hvad hvad unge nu vil i sådan en bydel. Og der har ham her DJ Vad, så øh, øh, et, øh, et kontor som er det de kalder kommunal duplads eller bare kommunen i store dele af Københavns Ungdoms, så den undergrundsmiljø, der går kontoret under navnet kommunen. Den slags navne. Så der er altså, når man går ind på kommunen, er der en stank af has, og der er velfærdssvastika. Det er en anden, en anden ting, en anden dobbelhed, det er de her svastika, som altså, de insisterer på, ikke er er, er de som de tømmer for betydning. Øhm, og hvilket de måske kan gøre overbevisende, fordi de har den her rodet, eller en eller anden form for tilknytning til en en indisk baggrund. Øhm, og og som, så, som så bliver udtrykt for noget andet, nemlig for, for, for velfærd. Og velfærdsfascismen måske også. Det ved jeg ikke. Det er bare sådan nogle associationer, jeg selv får. Øhm, men der kommer så ind, og der står så Danmarks dyreste lydgenerator. Danmarks dyreste computer til at, at lave musik, den står så ind på kommunen på Nørrebro. Og det er altså sige, at det anser jeg så også for at være en del af, det, af, af institutionskritikken, at, at den maskine, der før stod og var ubrugelig på, øhm, på DiEM, det fine institut for elektroakustisk musik i Aarhus, at den maskine, den står nu og er brugelig på kommunen, på Blågårdsplads, hvor folk de står i kø hver dag, får komme ind og indspille plader. Det man betaler 10 kr, nej 30 kr per minut, og så indspiller de det direkte på vinyl og bruger den maskine og så videre. Og det vil sige, det er taget, taget ud af det fine institut og ind til til øh, Rødderne simpelthen ehm øh, på Nørrebro i København, og det er dem der lige nu laver den sejeste musik. Der er meget andet at sige om, om det her, og det er uh, lige så meget for, at I måske selv kunne gå videre med det, hvis det er noget, der interesserer uh, Men det er også for at pege på nogle af de strategier, som, som uh, jeg selv bruger, og som jeg udleder af det her. Som sagt er det ting, jeg selv udleder af det. Den her Det her greb, der er forskellige greb. Jeg har talt om scenerøsiteten som et greb. Altså at give en ting en mere værdi, som man så kan, kan omsætte. Øh, altså ved det, at øh, Goodypal for eksempel giver den her maskine en mere værdi ved at sætte den i stand, ved at give den ekstra funktioner, ved at udsmykke den. Øh, han, han selv er ret godt som kunstner også, og så den slags, så så at, at, at en kunstsamler kan blive interesseret i det, som han så kan omsætte til noget andet, til et lån hos mafian. Um, fik jeg sagt, at han er oppe på at have for foræret 800.000 vægt nu. Det ved jeg ikke, om jeg fik sagt. Og fik afslag fra Statens Kunstfond i går, som skulle have reddet ham. Så nu øh, bliver det også en produktiv strategi. <laughs> nu bliver jeg ved med at venter, Men det er også en produktiv strategi, fordi når man har lånt penge for 800.000, han er så... Øh, han så de resterende 300.000 har en lån, der er en engelsk investor ved at bilde ham ind, at han laver et lydproduktionsfirma. Ja, så <coughs> det begyndte med, at vi gik ned og køb den største Yamaha Synthesizer, der findes i Danmark. Den har en masse forudindstillet lyde. Og så... Øh, og så, øh, hvad hedder det, Lert, han, han er meget dygtig muskalt, så øh, fandt han en restaurant i København, en, en thailandsk restaurant, hvor han spurgte, om han ikke måtte komme og spille gratis hver dag. Og det vil så sige, så sad han og spillede sådan noget musik, mens folk de spiste øh, gratis. Det gav en, en meget stor omsætning hos den der restaurant, stadigvæk på Blågårdsplads i en restaurant, der altså ikke kørte alt for godt. Folk kom strømmende til, han sad og spillede, og han sad og spillede 5-6 timer hver dag, og blev lynhurtigt i løbet af en uge utrolig god til det. Så god, at han kunne få opgaver fra den her engelske investor i øh, lyddesign, som han øh, lynhurtigt kunne øh, klare på det, med alle de her forudindstillede klange, i stedet for at sidde og programmere dem og den slags ting. Så han fik overbevist investeren om, at han havde startet et lydproduktionsselskab, og kunne altså låne 300.000 ekstra, som han straks forærede i foreret væk i de her plader. Det er sådan der. Men det, det, er, en del af det, det er altså det generøse greb, kan man sige, som er en, en strategi til politisk kunst. Et andet greb, som jeg har, har talt lidt om, det er det, øh, som er en videreudvikling af hacking, eller, eller øh, altså, at lave et hack og det er, det er for eksempel i, i den her forstand der det er det at at hacke en institution det både ved det både ved det at trænge ind og at tage noget derfra, men først og fremmest ved at, at placere noget derind. Ved at at bruge åbne rummet til at pla placere noget derind. Flere af de her strategier spiller jo sammen, altså generøsiteten og hacking. Den hacking kalder Synokgruppen, altså Synok, de kalder det ikke hacking. Gudipal kalder det friskhakket. Øh, Synoggruppen kalder det fremmed overtagelse, øh, som spiller på deres indvandrerbaggrund også, og som øh, de, gerne vil, vil, øh, de gerne vil skræmme med, ved at kalde det fremmed overtagelse. Og det er altså, det, hvad kan man sige, det er et greb, der går ind og, og, og, og, og, og siger, at vi er ikke, det, det, er, det er os, der går ind og og sætter dagsordenen for for det samfund vi vi har omkring os. Vi laver simpelthen en overtagelse, af det vi laver et hack på det, vi placerer vores kunst i det. Det gør de det har de gjort på forskellige vis. Øhm, der er en en meget stor teknomusik sådan noget rigtig flydende techno. Det hedder hvad hva, hvad hedder han nu? Hvad hedder? Trantemøller, hedder han. Ej, det, jeg ved ikke om det siger noget. Han er, han er den der sælger best nu. Han står, han er den der spiller til Modeserve og alt snod. Han får 30.000 for at spille en aften, han er, han er helt vildt lækker. Og så, øh, så de det Vad så kaldte han så så kaldte han så, så, så Træntemøller på MySpace, så blev han kontaktet af forskellige folk, der vil have Træntemøller ud at spille. Så sagde han, øh, jamen jeg skal bare have 15.000 for det eller sådan noget, og det var sådan øh, vilde, mange vilde fester i i Nordsjælland, hvor folk er rige, sådan nogle hvide, rige fester, og når han så kom ud, så så folk, jo ikke, at, han, så, så, så folk at han ikke var, var den Trindemøller, men han påstod, at det var hans kunstnernavn, mens den anden, han hedder Henrik Trindemøller, og han har hele tiden sagt, han har endda spurgt i mail, jamen er det Henrik Trindemøller, eller er det bare Trindemøller, I skal have? Og derfor har folk sagt, men det er Trindemøller, vi skal have. Så, men det er altså et, et, et hack, et hack, eller en, fremmed overtagelse af, af, en, af en anden mands ø, karriere og, og identitet. Kan man sige. Det er også en kunstnerisk strategi, de benytter sig af. Øhm, der er nogle andre. Der det her med øh, ja, konfrontationerne, som jeg kalder det, som er undervisning. At de underviser. de øh, De laver mig der laver kunst på YouTube især. De er til at de spiller koncerter, altså alle den slags, øh, hvad skal man sige, aktiviteter hvor man konfronterer et publikum på forskellige vis. Øhm um, og som også mener jeg, altså har har et et politisk indhold måske især i nej, på alle mulige måder, men altså mest direkte aflæsligt i i den undervisning som som øh, de den undervisningsaktivitet, de har. Der er nogle flere ting, jeg gerne vil nævne øh, omkring videoen, og det er, man lægger nok også mærke til udstrækningen, altså det er som om det nærmest går i stå flere gange. Vi er, vi er, for, vi er vendt, forvendt, med, eller forvendt med en anden struktur, og det, det bunder sig i, at, at den øh, henter sin struktur i en en gentagelsesstruktur som man kender fra folkemusikken som øh, Guddi øh, er, er, er en stor kender af og har dyrket meget selv selvspiller både på lut og andre steder. Og så ehm øh, så i øh, i reklamebranchens jingles som altså, øh, hvis man ser TV-shop eller sådan noget den stil der så en en slags musik der hele tiden kører gennsha så kører igen og så videre. Og det er, det er de, de to æstetiske idealer for den for den udstrækning som som bestemmer øh, øh, forløbet, kan man sige. Og det, det er jo igen en en dobbelthed, altså det, det, folkemusikken og og reklameæstetik. Men nu vil jeg tale lidt om øh, min egen bog som hedder øvelser og rituelle tekster. Og den her har jeg så lavet på vej herop. Mere eller mindre. Jeg har malet øh, bunden derhjemme, så den er ja, den er ikke færdig. Man, men øh, Men jeg <coughs> Jeg, jeg lette efter, jeg inspirerede de her ting, og har jeg, har jeg kigget meget efter en kunst, der var virkningsorienteret. Ikke kun inspireret det her, måske er det nærmere, at det i den her kunst, i Hoshinok og Gudipalat, jeg finder den virkningsorienterede, øh, det virkningsorienterede udtryk. Altså, hvor der er, er en masse implikationer, hvor det ikke er, er det æstetiske udtryks iboende kvaliteter, eller eksistentielle dybde, eller sådan noget, der bestemmer hvad der kan stå i det. Men derimod, hvilken virkning det har i det omgivende samfund, eller på det menneske, der beskæftiger sig med den. Nogle andre udgangspunkter, det er, som den siger, det er, det er en idé om øvelser, og det er en idé om, om rituel kunst. Og den rituelle kunst, finder jeg, har jeg især fundet øh, gennem en enkelt bog fra Grønland, der hedder Snehytten Sange, som jeg øh, har, har brugt øh, meget. Den er, det, det er en indsamling af grønlandske sange og digte. Sange. De havde kun en oral tradition. Som Knud Rasmussen har indsamlet på sin polarfær og udgivet som en digtsamling, som en hilsen til de danske digtere i 1912. Og det er efter min mening, den en, måske den fineste danske dægtsamling, der findes. Selvom den ikke er dansk. Især måske, fordi den ikke er dansk. <laughs> øh, jeg er selv opvokset på Grønland. Og øh, kan myterne fra min skoletid. Og øh, har også læst mange af de her indsamlinger, der har været. I den bog, der er der digte, som er... er Fangst fangstdigte, fangstsange, magiske viser, der skal lukke fangstyrene til sig, for eksempel. Lille, lille randsdyr, lille jordlus, kom til mig, kom til mig. Jeg gør dig ikke noget, jeg gør dig ikke noget. Den slags digte, som skal underfangsten skal berolige dyret, skal kaste sin magi på dyret, så det kommer hen til fangeren, som kan skyde det. Der er... En stor det, nu ved jeg ikke engang, hvor meget I kender til det osv., måske taler jeg til en, en flok af meget velvidende antropologer her. Men der, der, der var den tradition i det gamle Grønland, altså på bopladserne, at, at deres juridiske system i og for sig baserede sig på dikning. Det var sådan, at hvis der var en stridighed på bopladsen, man, man samledes jo hver aften, og, og underholdt sig med forskellige ting. Blandt andet øh, ved at synge, ved at lave sangelejre osv. man de havde altså også øh, en del stridheder, som skulle løses på en måde, det gjorde man gennem sange. Det foregik på den måde, at, at anklageren, hvis der var en anklager, der er et af digne, som er meget berømt. i øh, Man kender jo sikkert fra, fra rygter og den slags til, det var, jeg, jeg, jeg har i hvert fald været en af de ting, der har fascineret det danske folk ved Knud Rasmussens beretninger fra indsamlingerne. Det har været det her med, at der var konebytning på Grønland. At når man kom til en fremmede bogplads, så tilbød man sin kone osv. Det har været en praktisk foranstaltning for at sprede gener i de her bitte små samfund. Og Men der, der er så et berømt digt, hvor hvor der er en anklager, der anklager en anden fra, fra landsbyen, øh, anklager vedkommende for gerne og ville modtage de andres koner, men ikke være så, vild, være så vild med at dele sin egen ud. Men det var én type stridigheder, men det, det kan være alle typer stridigheder. Der er også sange, der handler om, om mor, og der er sange, der handler om alle slags forbrydelser. Tyveri også, seksuelle og alt muligt, alt muligt. Men det, det særlige var så, at der er, man det op på den måde, at der er en anklager, som går ud i fjellet og, og går noget tid og, og formulerer anklagen som en sang, simpelthen. Og vedkommende tager så trummen. Øh, man mødes i, i enten i Snehytten eller i, i, i hvis, eller Jordhytten, hvis det er om sommeren. Så mødes man der om aftenen, og så sidder folk rundt omkring i det her meget varme lokale øh, og hører på. Og så tager... Anklageren, han tager trumme og synger, I har sikkert alle sammen hørt Grønlandsk trummesang og sådan noget, og synger, ajajja, ajajja, ajajja, ajajja, og slår på tromme imens, osv. Og så siger han, du er ikke så villig til låne din egen kone ud, men du er meget villig låne mine, og sådan noget. Ajajja, ajajja. Og jeg kommer med en lang, meget, meget velformuleret anklage faktisk, og når det er skrevet ud, er det, er det flere sider, to, tre sider øh mens man så trommer og fremsætter anklagen så, så så nikker man skaller på ay øh, man skaller ind på, på øh, den man anklager. Og øh, når sang så er færdig, så øh, er det så den anklagedes tur til at at slå på sin tromme og forklare sig simpelthen. Sådan foregår alle de her stridigheder. Det er ikke noget jeg finder på. Sådan foregår det. Ehm og den, den der så skal forsvare sig, øh, må mere eller mindre improvisere sit forsvar, samtidig med at han eller hun slår på tromme og nikker skaller på den anden. Og så øh, gælder det så om at få tilhørende på sin side faktisk. Det er så den stridighed, den afgøres, det er ved at man får tilhørerne på sin side. Den der får tilhørerne på sin side har har vundet stridigheden forret. Og det her tilfælde er en af grundene til, at det her, lige med det der konebygning, det er så berømt, det er, at anklagen er, er virkelig velformuleret, og det lyder som om, at han har fuldstændig ret i sin anklage. Øhm, men der er det særlige, at ham, der er anklaget, ham, der modtager anklagen, han er så utrolig vittig og, og velformuleret og hurtig i replikken, at det man kan simpelthen høre, at selvom han ikke engang benægter forholdet, så får han ret. Så vinder han stridigheden der De har taget de her sange utrolig alvorligt Der er beretninger om Hvordan, hvordan der er en, en gammel mand Der aldrig synger Og så øh, spørger Knud Rasmus hvorfor, hvorfor synger du aldrig? Og så, så siger han at, at Da jeg gik ud i fjellet som ung Det, det, det er meget almindeligt At man finder sin sange Ved at søge ensomhed ude i fjellet og i i længere perioder i månedsvis så den slags hvor man gennemgår andre øvelser altså det er jo et et, et shamanistisk samfund og det det betyder ikke at man udpeger en til at være shaman det gør man også men det, det betyder at at det, den tilgang til verden øh, altså mange af de her øvelser de som at søge ensomhed øh, finde sin sang øh, søge hjælp og noget som egentlig har alle har gjort men men hvor det så nogen særligt har været dygtige til det. Men den gamle mand har så, han siger så at han søgte ud i fjeldet for at finde finde øh, finde sin sang og mens han gik derude så så øh, begyndte fjelde og tårne så op omkring ham og og, og være fartrune og han følte sig angrebet af naturen. Og han, han siger så, at at fjellene begyndte at, altså med, en, med en kæmpe stemme og sige, lille menneske, lille menneske, hvorfor tror du, at du kan, kan beskrive fjellenes skønhed og din og glæden ved din landsby og den slags ting? Altså, som anklager ham for hovmod, og siden har han ikke øh, sunget et ord, siden har han opgivet de her sange. Men det er bare lige for at fortælle, hvad, hvor, hvor, hvor vigtigt det, det er i de her samfund, både som jurer, som underholdning, som magi, når de tager ud og fanger, som sjamanistisk magi også, når de skal søge deres hjælpeånd og så videre. Der er også sange tilknyttet til det. Det har været, øh, altså mine læsninger af det og af de øvrige indsamlinger, har været noget, det ligger meget til grund for, for min opfattelse af rituel kunst, og hvor det altså ikke er kunstens skønhed eller dybde, det handler om, men, men øh, øvelserne, tilknytningen til etikken, og øh, tilknytningen til den virkningen de får. Det er det jeg har været interesseret i. Så har jeg har været interesseret i øh, i, nogle, i i mange af de øh, japanske munke som bruger shakuhachi fløjten til deres meditationer, fordi de fortæller om at, at det er sådan en bambusfløjte, hvor de så øh, i hvert fald, hvad hedder en doso går ud fra fra altså morgenstunden og så snart solen står op og står og spiller fløjte øver sit åndedræt med fløjten, indtil solen går ned i mange timer hver dag. Det havde han så gjort i, i 16 år, da jeg læste et interview med ham. Altså, eller et interview, der var lavet 16 år, efter da han så var blevet øh, leder af et tempel. Øh, og hvor han fortæller om, at det slet ikke, han opfatter det overhovedet som musik, og det, øh, han opfatter det som, øh, som en måde at forstå åndedrættet på. Altså som en måde at måle åndedrættet på, som et instrument for onettradtet, ikke for skønheden, ikke for kunsten. Og det synes jeg er fascinerende, fordi det samtidig er den mest præcis og, og beherskede og, og skønne musik der findes. Øh sikkert ikke, men altså det er den den er den er også den er sk utrolig skøn og behersket øh, så der finder jeg altså nogle nogen kunstopfattelse som ikke ikke helt ligner den den øh, ehm øh, amerikanske tradition. Det gør jeg mange andre steder. Jeg har øh, det? Jeg har også gjort det ved øh, vi har besøgt en en fransk læge som som bor i den øverdel af Amazonas. Og ham har jeg besøgt siden 2004 øh, gentagne gange. Og han øh, han arbejdede som læge uden grænse i Amazonas for en 20 25 år siden. Og øh, hvad hedder det? Nå nu sandheden skal frem i dag så det er, det er ikke noget der det er altså noget der prøver at ligge skul på min tilknytning til det blandt andet fordi det lyden hurtigt ehm diskvalificerer min synspunkter, eftersom han er leder af noget der er blacklisted som en af de farligste sektorer i verden i Frankrig i hvert fald er den blacklist. så ja, jeg opfatter ja, jeg ser det ikke helt sådan. Øhm, men altså øhm, Og jeg tilhører heller ikke øh, hans sigt på nogen. Jeg persør den bare. Sig hej. Det er sgu at se. han han arbejdede lægger uden grænse, grænser og så at mange af de lokale curanderos, altså dem der arbejder med en øh, lian, der hedder ayahuasca, det er, <coughs> som man koger i fem dage, og som man laver en lille te ud af, eller en drik, øh, som er det stærkeste hallucinogen, man kender, som er et ægte hallucinogen, i modsætning til LSD, hvor man faktisk godt ved, at det er, øh, at, at det er en illusion, eller hvor man godt ved, hvad det, er virkelig, hvad det ikke er virkeligt. Øh, det gør man så ikke øh, ved brugen den her. På den måde ikke det. Men han så, at mange af dem, der benytter sig af ritualer, og, eller til at benytte sig af den rituelle brug af den her øh, ayahuasca, som er udbredt i hele det øvre Amazonas, og som er, har været udbredt af indianer, hos indianerne til sydende i, i, i tusinder år, øh, og som er noget, der har organiseret deres samfund, og som er noget af det igennem de syn, som, som øh, st øh, stammelederne har haft gennem, i West har de uddelt øh, eller fundet ud af hvor fangstyrene var til her, fundet ud af hvor fjenden var, og de, det har simpelthen været, været det de har organiseret deres, deres aktiviteter efter. Men men altså, i dag der er, der også de, der er det også øh, en synkretistisk brug på den måde, at det er vævet sammen med kristendommen og, og med, med forskellige med de her indianske religioner, og man, men men altså, han han er blevet oplever i, i broen af Ayahuasca, det de en Han så, at mange af dem, der brugte den, de, de havde bedre resultater med at helbrede de folk, han også stod og ville helbrede, øh, og, og gik derfor i læger. Op, opgav læger uden grænser, og, og blev kudandero selv i starten af 80'erne, i midten af 80'erne. Det har han så været en, i nogle år. Han, I mange år han så helbredt stofmisbrug, og, hvor øh, man tager det til. I mange år var, han, fik han EU-støtte til at helbrede stofmisbrug, fordi han havde så utrolig gode resultater, hvor vi sendte vores håbefulde eller ikke vores fortapte ungdom hedder det vel det er jo ikke den håbefulde ungdom de sidder de drikker øl ned på diskotekerne og sådan det er den håbefulde ungdom men den fortapte ungdom den, dem øh, dem sendte vi over til ham og han havde en helbredelsesprocent altså hvor folk der sidder havde været narkomaner eller stofmisbrug af forskellige art de de, øh, de øh, holdt sig ude af det, øh, og det var, det var sådan, at øh, han havde helbredelsesprocenten på omkring 80, hvilket er, er langt over, hvad der er på mange af de bedste steder i USA, og, den, og sikkert også her, Jeg kender ikke tallene her. Men det, var, det fik han et syn om, da han var ung og, og i oplæring osv., at han skulle bruge det til at helbrede patienter han øh, brug, han har så startet sådan en center der var han helbreder de her stoffmisbrug og så tager han alle mulige andre ind han, han øh, har øh, gjort stort arbejde for at mødes med andre kulandere så over hele faktisk over hele Sydamerika og øh, og indsamler skriver rapporter efter hver session og indsamler øh, øh, nogle af de ritualer der er ved at gå tabt jeg har selv deltaget i flere af de her, hvor, hvor, altså som, hvor der er en stamme, der er blevet moderniseret i sådan en grad, at de er ved at miste nogle af deres uh, initieringsritualer, deres indvielsesritualer og sådan noget af det. Og det er indsamler, de uh, rapporterer om og, og, og den slags. Og det, uh, uh, og det gør de så ved selve hovedritualet omkring den her, den her ayahuasca-brug. Det, det koncentrerer sig om uh, en række sange, en række helbredende sange og det er så endnu et udgang et meget betydningsfuldt udgangspunkt for med det er oplevelsen af, af at, at det vi ellers kunne kigge på som som kunst eller i hvert fald et et et, et, et menneskeligt udtryk på en måde at det det er virkelighedsorienteret det er ikke interesseret i at vi skal nyde det eller forstå det som, som kunst men det er interesseret i at helbrede eller, eller, eller uddele uddele på vise hvor jagt øh, territorierne er eller organisere samfund og, og der, der er også mange sociale projekter tilknyttet til, til det center og det har det har hvide forgreninger den her afsalse af kunst som de ikke selv opfatter som kunst. Øh, det er nogle af at de udgangspunkter jeg har for at at skrive om øh, om øvelser og rituelle tekster emm um, og nu holder vi 7 øh, minutters pause og så går vi lige videre med det.